Звичайно, собор ще не валиться. Можна б якось використати його, якби наш ледачий м'ясокомбінат був повороткіший. Чому б, скажімо, при певних затратах на зробити з цього собору справжній, модернізований на тисячі тонн продукції холодильник? Холодильник – гігант. Шпачиха підвелась. Звиняй мене, Володимире, але не в той бік, ти думаєш. Ти б краще за гудок подбав. Який це ще бабі гудок? Лобода насупився. Потім згадав. І батько його, і катрати, і ще дехто після того, як були відмінені гудки, збирались писати кудись заяву, щоб, хоч як виняток, було повернуто їхньому заводу і ветеранові право давати ранішні гудки. Так тоді і не зібрались написати. забулось ніби. А тепер ось Шпачиха знову порушує питання. На цю тему ми ще поговоримо. Підвівшись і вже рушаючи, каже їй Володька. Я скоро буду на веселій. Не думайте, що відсурався. Хоч і клопотів не в прогород... Але на рідну веселу заглянув і того ж вечора заглянув. Удвох із кимось на скромному москвичі, наче щоб не розполохати тишу за Чіплянську. Москвич проїжджав вуличкою нешвидко, біля двору Баглаєвої віруньки пригальмував. Відхиливши дверця, та Володька привітався з машини до куми, що саме порала квіти коло парканчика, запитав, коли ж нарешті Івана чекати. Дізнавшись, що відрядженець, можливо, вже завтра десь над Гімалаями летить, Лобода виказав радість. О, приємно. Як приїде гукайте ж, відзначимо. Кокосового молока, напевно, привезе. Знімемо пробу. Все він тут знає, цей Лобода. Знає, що в кого робиться, хто чим заклопотаний, що кому болить. Олекса Механік саме проходить мимо них. Сумно похиливши свою сократівську голову, Володька і його обдарував увагою. Ну, Олексо, впіймав ти свого невловимого бублика, вибив з нього землю під відсійник. Олекса ще сумнішим стає. Піймав він таки того бублика, дав в той землі, та тільки виявилось не свою дав, сусідську виділив. Володька розраготався. Дав, та не своє. Будуй багнище тільки на сусідових полях. Ну й бублик, безсмертний бублик, отак повернути, каже він у захваті, отак відкрутитись, блиск. «І відкрутитись від нас йому буде непросто», – мовив механік. «Хоча родючу землю втрачати, хто б це хотів?» І пішов далі понурий, а лобода, пересміявшись, знов пожартував до Куми, що не дуже здається, вона сохне за чоловіком, розкохалася ні в року, наче після курорту. «Два роки, Вірунько, це треба мати витримку, може й забувати стала?» Таке запитати повернувся йому язик. Холодом мовчання відповіла на його безтакність. Висуванцевій невтямки, скільки вона передумала за цей час, скільки тривог за свого Івана через душу її перейшло. Десь там в Азії епідемія спалахне, а їй уже Іван перед очима. Бо хоч і щеплення поробив, але ж все-таки в тропіках. Нездавна то чума, то холера. Написав якось, що в Індійському океані з товаришем купались, а вірунці від цього тривожно. А коли ж в океані? Внуки колись, може, у відпустку на той океан вільно літатимуть, а поки що далеч то яка – край світ, безвість. Зовсім недосяжності для неї Іван. Десь аж за Гімалаями, за найвищими горами, наче на небі десь. Стоїть Вірунька, злігши грудьми на паркан. За повивається налите персиково обличчя. Та не такі це думки, щоб ділитися ними з кожним мимойдучим. Коли ти, Володько, оте своє потьомкінське арештування обновиш, кивнула на собор. Володька вловив критику, але не образився. Скоро-скоро, каже він, ідимуть танки переходом, може завернуть. Їм ким не лише, наскрізь протаранять. Всіх кажанів соборних розполохають. На мить Вірунька бачить зовсім зримо, як руйнують танками собор. Горища падають, і з них кажани вилітають завбільшки, мов лелеки. А весело помахавши Вірунці рукою, дав водіїві знак рушати. Мимо вчителевого двору, москвич прошмигнув швидше. Біля танкістового мав би, здається, зупинитись, але й танкіста минув. І Федора Прокатчика зупинився аж біля Ягора Катратого. Зупинився надовго. Пізніше, коли Вірунка, повкладавши дітей, сіла посидіти біля вікна у звичній своїй позі чекання, москвич все ще стерчав у кінці вулички. Останнім часом почав Володька чогось до його наїздити. Кортіли вірунці знати, чого б то – на юшку? Раніше до старого тільки рибінспектор зрідка навідувався. А цей генія туди потягло. Та чи тільки на юшку? Чи не вирішив ще раз спробувати, як він каже, вийти із поробоцького цайтноту? Таких красунь, як дідова та племінниця, і на проспекті часто зустрінеться. Годились б, правда, кучарявішим бути женихові – а то геть облесів по засіданнях Однолітки вони з Іваном Товершували раніше Гуляв Володька в них на весіллі А коли перше дитя народилось Сам напросився до Віруньки і кумувати Самому ж йому з женінням Невдало вийшло Вибрав був та також, що й року разом не пожили Як вона віддала перевагу іншій кандидатурі Майнула світ за страдним співаком за їжджем. Важливо, однак, що встиг Володька одразу після одруження отримати квартиру у місці на проспекті. Туди ж незабаром і батька переманив, хоч як опирався старий. А коли невістки не стало, то батько невдовзі опинився аж на скарбному в будинку старих металургів, бо що ж із ним робити синові Холостякові. Там у будинку ветеранів батькові догляд, в колективі почуває себе, живе, мов на вічнім курорті». Зачіплянки молодий лобода тепер не цурається. Загляне при нагоді провідати свого двоюрідного брата, сліпого костю танкіста. Іноді заночує в нього, як припізниця. Почуває себе тут у колі своїх. З кожним за брата. В розмовах любить натякнути, що знає набагато більше, ніж знають вони. Прості смертні. Йому доступно, мовляв, те, про що вони лише згодом почують по радіо чи з газет, і матимуть нагоду переконатись, Наскільки точно їхній Володька був заздалегідь поінформований про яку-небудь із чергових реорганізацій. І хоч угору йде зачеплянець, а не зазнався. Дебає, щоб не відірватись від мас. Без церемоній сяде з роботягами при нагоді в козлах кілька партій забити. Ще свіжим анекдотом їх почастує з Вірменського радіо. Про кукурудзу на місяці або що. Не думайте, каже, що я відірвався. Чорним був, чорним ізостанус, септо металургом. Бо сам таке справді ж із заводу життя починав. і з цеху. І є в нього підстави похвалитися навіть на службі своїй теперішній. Ми, металурги, народ прямий. У нас анонімок не пишуть. Цінять його на службі. Це правда. Побільше б нам кажуть таких працівників. Чує Неве, в старому не закис. Дайте сказати, завзяття у гусувальця ще комсомольське – Енергія з нього б'є, ідеями на ходу так і сипле. Всі оці кімнати щастя, вікторини, карнавали на воді і навіть святкові кольоретки для цукерових коробок. І слово ЖК вигадав «Кольоретки» – то все винаходи його зачіплянського генія. І хоч весела, незлобливо підсміюється з таких винаходів, але мешканцям її приємно, що Володька не цурається своїх, не гордує ніким, навіть бабою-шпачихою – яка раніше ночами, мов алхімічка, добувала у хлівчику міцнюші перваки, за що й погостювала в міліції, а після того порубала апарат, виправилась і навіть висунули її квартальною. Володька ніколи не минає нагоди перекинутися з бабою словом, бодай через хвіртку, почерпнути, як він каже, народної мудрості. Одного разу він аж із міста від базару підвіз шпачиху з її корзинами, Підкинув легковою до самого двору, що зовсім розчулило стару. Три дні після того тільки чути було її панагірки на честь слободи висуванця. От лише Микола студент ніяк не дійде миру з таким удатним висуванцем, просто терпіти його не може. В Миколи для нього одне тільки слово – «батько-продавець». Хоч як на вірунчень погляд, то це може занадто, адже не відкинув Володька від батька. Думав, певне, зробити на краще, коли, одержавши місце квартиру, забрав старого до себе. Батько дуже не хотів кидати за чіплянку, але син таки наполіг. Біля мене будете тату, а то скажуть, наче у вас і сина нема. А ви ж, заслужений металург, з вашою славою і мені легше. Засумував на проспекті старий, особливо коли невістка втекла і самотність прописалась на їхній холостацькій квартирі. Старий почав був подумувати, щоб знову на весело повертатись Де так добре під грушою і з другом Ягором у свята сиділось Але Володька такої ганьби, звичайно, допустити не міг До того ж треба було назад у циган відторгувати подвір'я А сам хоч би і рад батька розважити, турботою оточити Так усе по засіданнях, по нарадах, то ти дзвониш, то тобі дзвонять Посадили ж на культуру, гаряче місце Отоді і вдарила Лободі-синові ідея і відправити старого у будинок металургів Є такий на скарбному Будинок ветеранів У лісі над річкою Серед плавнів вікових Рибку тату ловитимете Повітря свіже Годують добре Санітарки, офіціантки, кіно, газети Санаторний режим Чого вам ще треба? На зачіплянку тягне А може її ми переросли з вами тату? Хто там вас жде? Могила мамина Її впорядковано Тільки журитись там більше будете і мені можуть зауважити, що ви ледь на кожного свята черкуєтесь у тим махновцем. Розмови невідомо, на які теми ведете. Раз уже колись голову за нього підставляли, хіба вам мало того?»